Митрополит Йов Борецький казав, що Ліпше поставити до школи, ніж три церкви Чуєш? Митрополит Київський А я гетьман Маю дбати не так про душі, як про розум народу Але ж і про душі виходить теж А як? Хто скаже? Саміло не відповів мені Він зник Натомість прийшов до мене один замучений стоїть трапези русинів у львівських бернардинів. З одягу йому було видно, що це простий чоловік. Куди тепер підеш гетьмане на Варшаву? Піду до замостця і стоятиму там, щоб обрали королем того, кого я схочу. Треба, то підійду під само Варшаву. Для враження, як кажуть, пани. Кажеш, пани? І скрізь проголошуєш, ніби йдеш проти панів. А хто ж самі будете, панове козаки? Скільки поміж вас шляхти? Перебігає вона до вас без різниці статі. Навіть і пани передягнені. Деякі гербові, відпущені на волю козаками, не хочуть вертатися на сторону польську. Деякі стали вже й доводцями козаків, і ти закріплюєш за своїми універсалами їхні маєтності в Україні? Скільки в твоєму війську показати у шляхтичів? Луговські, Недашковські, Ущабські, Кубелінські, Кончаковські, Сингаївські, Пашковські, Закусили, Меленевські, Барановські, Мешковські? Що ж у тім лихого? Хіба хлоп польський не шукав захисту в наших степах, рятуючись от збирства своїх панів? Мавдже, чуєте, лямент хлопський? Бяда нам велька, на те, наше пане, Рея нас лупим з кури, як барани. Що ж то за життя, коли на кожних шість-сім хлопів Припадав сторож з карабелею кола паса, І кожен десятий шляхтич, камінь нашої народу, Лотують і кависть і до лясу, та й у наші степи, Занурювався польський хлопець в степи, в чужий люд. Одмінював ім'я в віру, присвоював мову нашу, Збагачував народ руський вши степи. Не проповіді, скарги і не вірши Кохановського вже слухали вони. Червала їх пісня наша, лагідність души, То вишневий цвіт і небо вишневе. Що ж у тім милихого? Магнати українські, всі з Збаринські, Острозькі, Четвертинські тягнули на захід. Хлоп польський на схід, там скупчувалося панство, тут хлопство. Тепер йдемо купно за свободу проти захландної шляхти і вже не питаємо, як у нас зветься. Хто ж буде те самі, гетьмани? Хіба в твоїй війську не ділять козаків от посполитих? І хіба... І не невертає твої полковники поспалити до плуга, ну, скотину безсловесну? Козаки можеш ще гірші за нашу шляхту. Заволоділи Україною, як мамелюки Єгиптом. І правлять нею з шаблею і на гаєм у руці. У нас паном може бути тільки католик або оніат, а у вас козак. Той що? Рівними люди можуть бути тільки у вірі. Піднімися геть мене за віру. Тоді підуть за тобою всі і станеш ти непереможний. Та так одній не йде, а другий жде. Хіба ж я не за віру? З чого це видно? Обминаєш Київ? Боці не вклонився його святиням. Тут суєш, довкола безіменних містечок. Львова не защупив, пожалів єзуїтів. Хіба від народища приховаєш мув вбиті за віру. Чи ти захистив нас? Ти не справедливий щодо козаків. Мертві завжди справедливі гетьмани. Так я пішов до Львова з великим сум'яттям у душі. Ніхто не помітить того. Лічитимуть наскільки тисяч дарунків дано Хмельницькому, а наскільки кривоносові Примітка. У хроніці міста Львова Перелічено це до нитки Перше Видамо окупу, який дістався татарам В готівці 16 тисяч золотих В товарах 136 тисяч В блаватах 91 тисяча В полотнах 11 тисяч В щатах різних 4,3 тисячі В хутрах 4,8 тисячі В перці 800 золотих В сап'яні 3 тисячі В сріблі 57,5 тисячі В золоті 3,7 тисячі В кожухах і опанчах 60 золотих Друге Хмельницькому На його особу Талерів 100 Червоних золотих 307 Сережки діамантові – 1,5 тисячі, Ланцюг золотий вагою в 60 дукатів – 360, хребтик рубіновий – 150, ферезія соболина – 2000, дорогі шкури й шовки – 5,8 тисячі, юхтові шори на коней – 300, пас саквовий – 90. Третім, Гловацькому – 100 талерів – Два паси – 150 Рубінові сережки – 150 Червоних золотих – 90 Шабель – 2 срібно-золотисті – 180 Чекан срібний – 36 Буздиган срібно-золотистий – 65 Четверте Різним як то Татаринові Паріз Азів Готові ней коштовності 990 золотих Татаринові Радолі – Татаринові Радолі – 300 Татарины в 600, двум татаринам дали комиссар 200 дукатов, полковнику Тверноте 510,